Respirarea aerului de sub aripă Se dedică lui Sorin Dumitrescu Autor, Nikita Stănescu Nu, nu se poate Vulturi stingher, Fără de roate Să stea pe cer Pasărea, marea Care în zbor Cu respirarea Am dobor. Dintr-o umflare Pot ca să-i zip, aerul tare de subaripi, aripi, S-o las să cadă ca un comet cu tot cu coadă pe al meu piept, să fie salbă și crinolin, Ah, pată albă, oh, jeg senin! Lectura Moia Martin